Du lyssnar på Projektorn rullar. Podden där vi dyker ner i filmens och tv-sens ofta underbara värld. Som vanligt lyssnar du på mig, Max. Och mig, Alex. Oh my god. Hon är så full. Åh, jag tror att hon gillar dig. Jag tror att hon vill ha ett Jag vet inte, allvarligt talat, en relation. Titta, really något! Vänta där. jag är och i just... Shaun of the Dead via våldsamt sportmysteri i Hot Fass till den ambitiösa krogrundan som bara utnöt enormt i the world's end idag tar vi oss an Edgar Wrights Cornetto trilogi. What do you think none of us live in Newton Haven anymore? Mm. Because it is a black hole. It's boring. It always was and it always will be. It's only boring because we're not there. It's pointless arguing with you. Exactly. So come. Allt började väl med TV-serien spaced Da Simon Pegg och Jessica Hines. Spela två Flatmates, då försöker ta sig fram i vardagen. Jaha, och eh, kryddat med nördiga referenser och allt möjligt. Allt att vi kommer att gilla med The Greats right, filmer. Okej, okay, spännande. Mm. Nördigt. Ja, det är nörd som fan. Så <laughs> jävligt roligt. Nördigt i vilket sammanhang då? Ja, många populärkulturella referenser. Okay. Mm. Nördigt för oss alltså. Mm. Okej. Okay. <laughs> det var själva början. Spaced. Och Edgar Wright skulle ta sina proteger till <laughs> biodriken. Ja, och fy fan vad bra det blev tyckte jag i alla fall. Ja, verkligen. Jag blev golvad med Shaun of the Dead. Mm. Som är en av första filmen ute i trilogin. Ja, Shaun är då en vanlig arbetare <laughs> på väg till jobbet. Ja, vanlig och vanlig. Ja. Lite så fast i... Uh, Fast i det förflutna kan man säga. Mm. Han har en gammal skolkamrat som håller han tillbaka i livet. Och får det att bli lite tajt med flickfjärnen nu. Mm, ja, vi får se. do what said ain't doing nothing for him. What do it for me then. I'm sorry, Sean. It's all right. No, no. I'm sorry, Sean. Oh! Oh my god, that's rotten! I'll stop doing it when you start laughing. I am not laughing, we're going. Get that. You get it! Ska säga det är, en relationskomedi som byter spår på något sätt. Jag gillar, alltså jag älskar verkligen äh, den här alltså att vi redan är zombies. Mm. För det speglas ju redan i förtexterna att äh, vi är inte så mycket levande redan nu. Ja, stirrar tumt. Uh, det, är är ju, det är ju samma sak dag ut och dag in, i mm. stort sett. Ja, yeah, faktiskt. Jobba, sova, äta, då. Ja, ska vara idag. Vad ska man säga? Det är en liten uh, hommage till José Romero's. Ja, precis. Sumbifilmernas Gudfåde. Uh, hans originaltrilogi Da da da of the Living Dead och så vidare. Night of the Living Dead. Ja. Mm. Sen Dawn of the Dead och Day of the ja, Dead. Så Där han själv till och med nu har gjort en hel del uppföljare i Land of the Dead och Diary of the Dead. Och, ja. Det blir lite för mycket helt plötsligt. Mm. Men ä, den är väl en hyllning till, jag skulle gissa framförallt i Dawn of the Dead. Mm. Det är väl den som har varit mest lyckad. Äh, nej, nej, nej, nej, nej, nej det är någon referens till... Den första filmen också, det vet jag. They're coming to get you, Barbara. Yeah. Jag har inte sett de gamla. Det var... Nej, det var ett tag sedan jag såg dem, men. Väldigt, <laughs> <laughs> well, <well, well>, <laughs> yeah, We väldigt. Vi to kill my min stepdad. Lyssna, mamma, sit tight, okay? You're not safe there, we're coming over. I don't want to cause a fuss. We're coming to get you, Barbara! Och jag Romero, han fick ju en privat screening av den här mm. filmen i sitt hem, och uh, han var väldigt imponerad. Och han upptäckte den här. Uh, referensen vi We are coming to get you Barbara. Nej, nej. <laughs> Från, jag tror det var Edgar Wright som berättade för honom via telefon. Mm. Så det <laughs> är lite kul att fans kan mer om <laughs> de här filmerna. <laughs> de här ja så vissa alltså, regissörer kan få lämna saker och ting bakom sig. <laughs> Skapar alltså, av film. De, de... Johnny Depp har sett den här filmen han har varit med i. Typ. Ja, men jag, jag tror det är mer handlar om att Kanske inte det är med det där det självförtroendet med att man hatar liksom heter hatar men man tycker då att Obix häller sig själv, själv ja, på duken. För det är, det är precis som vi när man vi lyssnar igenom materialet sen men hör sin egen röst och bara, Åh, gud. Ja, varför säger så där? Ja? Varför låter alltså. jag så? Kunde inte jag låtit mycket sexigare, typ? <laughs> ja, men typ? Alltså, ja. Något är i stil med är och så säger man sig själv. Eller, Uff, ser ut så typ? <laughs> Vad är det för kläder du har på mig? <laughs> ja, men, alltså, Om stil. det är jag som har retusherat den här bilden så är det att <laughs> Nej, men Dead, det det där det är en grym film. Den ja. har ju fått ett kulttryck genom åren. Och jag tycker jag är välförtjänt. Ja. En slags snygg balans mellan skäck och komedi. Och, och den, den är inte, hos ja delen. Mm. det är ja. inte cynisk på något sätt. Den, den är ju faktiskt gripande på sina håll. Alltså. Ja, och det är det är jobbiga karaktärer men det har samtidigt väldigt mycket värme. Ja, verkligen. Och givetvis Bilna är En de mina favoriter. Mm. Mm. <laughs> han börjar han startar hård i filmen och han tänker ja vad är jag för någon Antagonist. han tänker äh, han slutar slutar som en värm passion han mm. och där är han han är på slice äh, slut in igen med La Vie en fingers äh, Christmas is <laughs> Christmas is all around me exakt <laughs> är det ja, igenom, jag då någon jag inte vet inte men jag alltså, får bredare publik då ja säg om Pirates of the Caribbean och so. så då kom vi 05 Året efter det sjön avt det 06 nåt sånt 05 06 Jag ja man har det väl absolut här ska vi Sen har vi ju även um, han från Black Book som spelar så Fruktansvärt talar Dylan Moran ja yeah, precis mm. el undervol stand up Kimiko han är Ja, han spelar. Han är väl alltid bitter. Ja, det känns ju Det är lite där jag står och Lite som Englund sa på Bettner kanske. Det yeah. Äter han ofta bitter han också? Bettner han är mer politisk. Han är mer bitter på livet. <laughs> ja, men det är väl snarare nu mer nu sedan vissa partiers framfart som han har blivit mer politisk. Det har du Bettner? Ja, precis. Eller, till det. Eller han har han alltid varit politisk? Jag... Jag har inte riktigt fullt hans karriär nämligen. Men jag tror jag är lite arg så. Dylan Moran kan få vara ja. filosofisk. Ja. Men fy fan vad jag hatar hans karaktär. Oh. Ja, nej, det är det <laughs> Så ett riktigt lömskt svin. Äh, det är det värsta jag vet är lömska svin. Ja, han är Slippery fuck. <laughs> Men så jag kan älska honom i Black det, Books. No... Har sett den? en sak av avsnitt jag sett. Mm. Ja, det gillar han mycket mer. Han är... Som en mörk. Nej, nej, kusin till sig själv. <laughs> Men där kan jag fånga det med. Här är han med en. Uh, turp Kant. Jobbig jävel. Det är Kant. väl hans. Kant. Kant. Mm. Uh, det är det Saman Pex. Flik, Ex-flickväns nere på Nej. Det är Gummis till. Mm. Exet. Lärlista. Mm. Yeah. Ja. Och han är ju samma som en annan tjejkompis till dem. Mm. Som jag tycker kommer jag att namna på just nu. Men det visar ju sig att han har haft känslor för henne Det fattar man ganska fort. Ju mm. men. Så ja det är ju det är ingen större spoiler. Alltså så det påverkar inte direkt. Nä. Som om vi behöver en ny antagonist som <laughs> <laughs> zombies. Nej men jag gillar det. Framförallt då 2004 kom ju en... Äh, remake av Dawn of the Dead ut också mm. Och där är ju Där springer ju zombiesarna. Så de fick ju den frågan varför, varför springer inte zombiesarna i er film? Och då sa de med det att ja men döden är ju ingen direkt energidricka om man säger så. Mm. <laughs> det tycker jag är, det är ju faktiskt helt sant. Yeah. Så det tyckte jag var klokt Ja, jag tycker jag är. <laughs> så de kunde de kastar gelb och <laughs> det ser så dumt ut i mellan alltså, det, det är ju lite parodi men Ja men det, det får till en balans mellan komik och skräck ja, Det är ju lite läskigt men det är fan kul alltså. ja, men här, här, När de har så många element i Så blir det, kan det lätt bli äh, Lite Jävlar. som mumien ja, mm. Den senaste filmen av mumien Att få lite Identitetskris mm. Men här, jag tycker det blir ett väldigt snyggt hopkok yeah. av allt och satir. Det kan bli, och... Ja, men det kan bli fel om man försöker plisa alla. Men om man har koll på vad man gör och försöker kombinera olika element mm. då kan det vara bra. Och sen kan det vara så att om man bara försökt plisa sig själv när man inte har försökt plisa någon Nej, annan. Nej, precis. Det är så. Mm. Jag vill göra den filmen, jag vill se. Yeah. Och tror man på det är tillräckligt hårt så kan det bli så bra som Sean The Dead. Ja, jag tycker det är var... bra. Creeper. ja. Hej då. Och då i samband med remaken För Dawn of the Dead så Kom den nu perfekt med Lite zombie Ja, favor, lite då. uppsving där ja. Medhjälp jag, jag, jag tror ja. väl att Land of the Dead kom åt efter Till och med där då mm. 2005 där Så det var väldigt uppsving mm. Sen skulle det väl dreja innan The Walking Dead skulle komma igång också yeah. Jag tror det var 2010 så äh, den här zombi äh, lever in. Mm, det finns fans av den. <laughs> jag har inte riktigt hyped den gillar första säsongen av Walking Dead. så har inte sett mer. Men äh, ja, jag har avsikt att fortsätta. Det, det får du faktiskt göra för äh, den, äh, den är mer intressant nu än äh, den var från början. Och jag gör ju. För att tyckte första avsnittet var starkast. Ja, men äh, jag kan säga så här: att säsong 1 var, äh, var bra. Men jag kände, då kände jag när detta kommer inte bli så mycket av detta. För det blev lite liksom, eh, som alla zombiefilmer att en efter en dör och vad mm. händer sen? Andra säsongen var faktiskt ganska svag. Det blev lite små intriger så, men eh, ja, inte mycket mer än så. Säsong 3 däremot, du började liksom bli väldigt spännande. Och Cliffhanger från säsong två till tre Blir också jävligt häftig så mm. Det är då man börjar inse att Detta är en serietidningsvärld från första början ja, ja. Något att binge Ja det tycker jag För, för ju, ju mer serien fortlider Ju, ju mindre påverkar egentligen Zombisarna mm. Ja det är ju typ världens populärsta serie Efter Game of Thrones Ja så men har vi är, något. den är, den är jävligt bra Mm jag tycker de blir Det att catch-up. Absolut. Åter till Edgar Wrights. Still <laughs> back. Vi går vidare till Hot mm. Har ingenting med Sean After Dead att göra. Jo men... nej. Det är inte samma ja. Här, så. Ja det är ju ganska många återkommande i alla ja. filmer. Ja precis. Och ja, den röda tråden är ju... Nick Frost och Simon Pegg. Ja, det får man säga. Och jag, jag, jag var, som ja, regisserar. Men annars har återfilmerna någonting med varandra. Nej, ja, nej. Är det är inte ens samma universum. Kanske någon påskägg eller jag vet inte. Nej, <laughs> ja, jag har inte upptäckt något där heller. Men jag vet inte lika så på denna när denna kom 2007. Det mm. kan vara att jag hade lite för höga förhoppningar eftersom jag älskade Shaun of the Dead mm. så mycket men eh, jag såg den ganska nyligen och tyckte den var lite bättre då mm. men eh, det är nog mycket karaktärerna jag inte riktigt full för det är inte lika mycket värme det är lika större karaktärer i denna som i Shaun of the Dead men eh, inte så lika mycket värme att bal balansera upp det med det här är nog min favorit det är väl en av Pegs egna favoriter också Ja. Som är ofta Det här är då, Han är en London-polis som får åka ut på landsbygden. Han blir placerad där. Ja, han, är, han är för bra. Mm. <laughs> han har, han uh, har väl 400% bättre <laughs> <laughs> uh, statistik än de andra. <laughs> för bra för London. Chief Inspector. Chief Inspector. I know what you're going to say, but the fact is, you've been making us all look bad. I'm sorry, sir. Of course, we all appreciate your efforts, but you've been rather letting the side down. It's all about being a team player, Nicholas. You can't be the sheriff of London. If we let you carry on running around town, you'll continue to be exceptional. And we can't have that. You'll put us all out of a job. The dog-egger said, och ja, de är också så förtjusta att han kommer dit där är ju väldigt misstärksam. Nick Frosts karaktär är ju väldigt imponerad. Han har ju sett alla Hollywood-action-filmer och, <laughs> och polis och är i, ja. I och Nick, Nick Frost var väl inte så sugen på att göra det enda som jag uppfattade som. Han gick med på att uh, göra den här filmen om man fick bestämma namn till sin karaktär själv. Mm. Men det kanske inte är så högt krav ändå, men ja. Och så skulle han Han skulle, fick väl 20 actionfilmer Att ta sig igenom Han, han såg en och det var Bad Boys 2 <laughs> ja, ja. Ja, Den har väl den lite betydelse i filmen också Ja och yeah, Point Break Point Break, Det är en film som vi ska sätta i ett fack för det är som actionfilms Parodi slash hyllning Samtidigt som det är lite mordmysterium, lite Agatha Christie. Ja, precis. Samtidigt som det är lite morden i Midsommar. Ja, det, är, det känns lite som en, en hyllning till alla de här engelska eller brittiska däckarna. Ja, verkligen. Samtidigt som vi får vår älskade Timothy Dalton en. <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> um, ja. Mystisk. gillar han. Ja, han <laughs> Bill Nye kommer att tillbaka i en liten, liten roll. ja. Yeah. Martin Steve Coogan och Martin Freeman är samma scen. Ja, Freeman var ju med i Sean After Diade också. Mm. Ja, alla tre filmar. En, en liten scen. Mm. Säger <laughs> jag åter typ mycket typ, hello. <laughs> så detta, äh, jag vet inte riktigt när han slog igenom The Office. 2001. Ja, okay, så då hade han redan ja, du börjat inte. Sy synas. Strax efter att äh, lyfta den skalltika laxen typ. 2005 sant? Ja det kan ju stämma 5-6 där yeah. Anyway <laughs> lite, lite roliga cameos så Simon Peggs uh, Karaktär blev, uh, Har tydligen i, I sitt förflutna blivit knivhuggen Av en galen jultomte mm. På ett köpcentra Och den här jultomten Spelas inte <laughs> Av ingen mindre än Peter Jackson Just det det <laughs> känns så självklart att han ska en kamerad Han ja. ja, är en bakgrund, i komedi och våldsam Gore <laughs> <Går. skick. Går, laughs> Och sen lite mer såg hon om ringen Cape Blanchett spelar väl hans ex till och med Så man får aldrig säga hennes ansikte Hon är en sån här mm -hmm. CSI-analytiker ja. går hon på en crime scene med munskydd Som man säger aldrig hennes ansikte Eller så är mer än ögonen typ och hör ah, ja. hennes röst. Nu ska jag tycka det var Kate Blanchett. Okay. Men det var för att hon eh, tyckte om oh, Shaun of the Dead så mycket. Mm. Så hon ville vara med i här. Det är som att få in skådelsen med kvalitet. <laughs> ja, precis. Hon <laughs> får en sån liten roll. Mm. Jag brukar säga Bill Nye och Martin Freeman ju, har ju inga stora roller i denna filmen heller. Nej, nej. så <laughs> att hon ställer upp för en kompis. <laughs> ja, precis. För detta är ju efter är detta väl typ samtidigt som World's End för Bill Nais, det också ju så han det kan vara därför han inte är i mig så mycket. Han är lite upptagen med Pirates. Ja ja, The World's End, så Eh för han kommer från 07. Ja, men tänkte på 3D-filmen i trilogin. Ja, Du tänkte på Pirates. Ja, Pirates. Och en tredje film i den här. Nej, nej nej, jag tänker på Pirates World's End. At World's End. At World's End heter han. Ja. Ja, vi har skruvat oss. <laughs> ja, lika bra för att bli nära. Uppsving i karriären. Jo, ja. Lite synd att han har försvunnit. Ja, vad har han för sig? Ja. Jag vet inte. Nej, <laughs> ja, skärpen innan. Han kanske uh, begärde för mycket i Price. <skratt> ja. Fokusera på teatern, vad fan som helst. Nej, ja, jag vet inte. Jag har inte kollat upp det, men jag kan göra det till en annan gång. Men eh, du, du tyckte den var bäst. Jag tyckte den var lite senare. Ja, bäst vet inte, men den är den jag har sett flest gånger. Kör vi det så är vi först då. Ja, det På något sätt. Och sen eh, när jag senare så kommer du att vet ett fast. Ser du inte den, inte, såg inte den hemma hos mig? Allihopa. Den är relativt ny. Det är, möjligt. Det är såg, absolut jag, möjligt. Jag, jag ser den själv och så tyckte jag den var så bra så, så mm. tyckte jag tipsade jag om den. Är det fullt möjligt? Våra sen sambocka indränkta lördagar. <går> ja. <går> Gud ja. Yeah. Um, ja. nu ska vi inte sitta och prata om våra dryckvaror. <går> mm. Nej. sen kommer ju att fast då 27. Vad var 2007. det var då? Yeah. Ja. på bio, men jag såg en recension på TV och typ åh, oh, här verkar kul. Så uh, Steven Merchant har med oss klipp. just måste... <går> yeah, det, um, PI <går> PI Stalker. <går> Peace Talker. Sergeant <laughs> Angel. Morning, the swan's escaped. The swan's escaped? Yeah. Right, and where's the swan escape from exactly? Uh the castle. Oh yeah, and who might you be? Mr. Staker. Yeah, Mr. Peter Ian Staker. P. I. Staker. Yeah. Right. Piss -taker. Come on! Yes, Mr. Staker. Um we'll do everything we can. Can you describe it to me? <laughs> oh god, pisser Stake, I thought. A blueprison on our phone and feeling it's a yellow beskriver det vad en skrev där. Man ser att du var en svan då som har gått rampage. Mm. Svan. White Swan. Seminpeg bara mutra, Racist Farmer. Ja, mm. <laughs> ah, det är jättekul. Det ser filmen filmer som jag tror. Jag. Ja. jag gillar Jag köpte den på DVD. Sen kom Blu-ray. Och det är en annan berättelse. <laughs> jag gillar den för första början. Ja. Mm. Jag har inte gillat brittiska Jag var inte. Likas väl, mm. Men det kan, kan ju vara ett för att jag hade väldigt, väldigt höga förhoppningar mm. på det här, den här duen igen. Ja, det är farligt. Det där med förhoppningar. <laughs> ja. Men eh, som jag sa innan, det, det har nu lite med balansen att göra också. Mm. För jobbiga karaktärer och för lite värme. Jag gillar eh, den här mm. relationen mellan. Eh, Nick Frost och Simon Pegg's karaktärer mm, absolut. som växer. Mm. Men samtidigt den är inte riktigt där. Den är lite stel i kan jag tycka. Stel? Ja. Och det är stämningen nu. <laughs> ja, man vet inte riktigt vad man ska göra. Simon Pegg liksom tinnar ju upp allt. Va? Simon Pegg's karaktär tinnar ju upp. Liksom. Jo, men alltså, det kän känns som... En ja. <laughs> dom de tillsammans det är det bara... Kör. Det visar sig scener så jag känner liksom, är det, är det vänskap eller är det mer? Är det därför det ser ut lite ställt mellan dem? Min, det känns det som... Det är lite åt en romans? Ja, inte uh -huh. bara en bromance, utan lite mer kanske. Mm -hmm. Att det är kanske därför det är lite ställt. Inte att man att inte är... vet vad de ska göra med den här relationen mm. okay. Men det är kanske är mest från Nick Frost just för att han ser upp till Simon Picks karaktär väldigt mycket Ja, det är en idé liksom. Mm. bild Precis. Kanske det är det jag hänger upp med på. Mm. Tronande blickar. <laughs> ja, <precis>. <laughs> <laughs> Nej, <jag vill. laughs> Nej, men jag gillar ändå det är en av de bättre grejerna i filmen även om jag tycker att det är perfekt. Mm. Så ja, äh, sägvärd ändå. Jaja, absolut. Det är inte så av det där kvaliteten. Okej. Ja, jag gillar det är en, <laughs> en intressant mix av de, de genrerna vi nämnde tidigare. Och eh, trevlig bergadalbana. Mm, lite, lite satir här så kan jag tycka att eh, man som småstad gör allt för att det ska se bra ut mm. utåt. Och det kan man även göra till ett personlighetsperspektiv pers pers om man jämför med Facebook och Instagram och alla de här Snapchat och alla sociala medier, när man mm. bara visar ut den bästa sidan av dig själv. Antingen skulle du visa hur bra du är. Hur lyckat ditt liv är. Liksom. Ja, eller att du uh, ska få folk att tycka sund om dig. Mm. Det är antingen eller, det är inget mellanting. Bara visa den pråliga ytan. Liksom. Precis. Mm. Men under? Ja. Det bubblar. <här> David Lynch Nej, så illa är men du skulle dröja innan uh, den avslutande filmen i trilogin skulle mm. komma. Har vi förresten förklarat varför den heter Cornetto-trilogin? Det har vi inte förklarat, nej. Det är väl att de äter Cornetto-glass <laughs> här genom, ja, framför, genom... Framförallt i hotfass. <clears throat> att de ja. Cornetto, det är väl ett det det att det är röd färg för att det är en blodig film då. Ja. Blå i hotfass för att det handlar om polisen. Blå och vanilj. Ja. Och så grön då för The World's End som vi kommer till nu. Ja. För science fiction. Ja, kryssdat. Jag kör på det. <laughs> Green Aliens. Ja. Så skulle det, vara, det, det är väl lite av en hyllning där också till uh, Kislowskis. Uh, <laughs> Kislowskis. <Kissa> <laughs> Kislowskis. <Kissa> <laughs> Kislowskis. <laughs> Kislowskis. –En sketch från Varan -TV. –Yes. –Men Kislovski har ju gjort den blå, den vita och den röda filmen. Yeah. Yeah. Men, –Ja. –Men i Varan TVs version så blir det som har gjort den gula filmen och den bruna filmen. Yeah. –Det här var alltså Kisłowskis gula och bruna film. –Och Lars-Erik, visst är det väl så att man saknar denna stora filmskapare? –Ja, vi saknar honom. Mm. Men samtidigt så kan inte jag låta bli att känna att man in hatar honom. Jag hatar honom. Mm. Han är en riktig klant. Ja. Ta till exempel hans debutfilm, Stentalet från Västgötland. <laughs> För alla ju mogna lyssnare yeah. <laughs> som mig. Nej, <laughs> det ska Nu kommer den bruna filmen. <laughs> Av kis Ja, yeah, The World's End. Ja. Yeah. Jag tror eh, trodde ganska nyligen att jag inte hade sett den. Mm. Men det hade jag. Vilken härlig upplevelse. För jag säga se, se den igen och så... Fan. Så har jag, jag sett trailer och har jag sett klipp? Ja, men jag hade sett, jag hade sett den. Okay. Den hade så låg på påverkan på mig så jag hade glömt bort det. Mm -hmm. Jag tog att det blev lite upprepning av John After Dead här. Fast andra element istället mm -hmm. blev det, tyckte jag. Yeah. Five guys, 12 pubs, 50 pints. 60 pints. <laughs> Steady on your fucking alky. I haven't had a drink for 16 years, Gary. You must be thirsty then. <sighs> But we can go back, see the guys, chew the fat, and it'll be just like it always was. Except this time, we are going to finish this thing once and for all. You have a very selective memory, Gary. Thanks. You remember the Friday nights. I remember the Monday mornings. Yeah, that's why we're going back on a Friday. Uh, I hunted on them gammalt skullgäng killar yeah. som ska ut och slutföra den barrunda som de lyckades slutföra mm, när han mm. kallar unga. Mm. Och äh, där är ju Simon Pegg helt plötsligt. Den där killen som inte går vidare. Lite som Nick ja. Frosts karaktär i Shaun of the Dead. Ja, det kan du inte. att det är. Så som... Fast det coola killen i gymnasiet stereotypen. Ja, precis. Alla klischéer och allting. Mm. Han, har inte, han har inte gått vidare. men de andra i gänget har eh, vuxit upp, skaffat familj och skaffat jobb och allt ja, det. Så kommer han jag och, och förstör allt. Mm. Och här får ju Martin Freeman en stor roll mm. i det här killgänget. Typ. Och förutom dem får vi säga Rosamund Pike va? Mm. och Pierce Brosnan. Ja, i Som eh, spelar mot Rosamund Pike i Dying andra dag. Ja. Mest hårtade bröntfilmen. Vad säger du för att du upprättade en samman? Jag tycker om begge två egentligen. Så. Mm. Men jag tycker inte om Dying Nej, vem gör det? Jag sträcker om någon som gör Jag gillar den, hon kom. Alltså, Sen fick fint. jag blicka in i mig själv och säga, nej. <laughs> det finns ögonblick men <laughs> på det hela. Ja. Garbatch. Hur som helst, Simon Peks karaktär, han lyckas övertala de andra till att göra ett nyss försök till den här The Golden Mail. Mm. Vad är det sju olika bar de ska, eller pubbar de ska besöka under kvällen? Det är rätt många. En jävla massa. Kanske även från en britt. Mm. Det måste det vara ju förutom så Det verkar vara så jävla svårt <laughs> <laughs> ju. Och ja. Jag ska man säga, halvvägs in i filmen så vänster på enda ja. <laughs> och eskalera. lite som i Kjönav till det det är, är som det är som, det att, en, de, som vet. att filmen byter genre mitt i, Lite som From Dusk till Dawn eller någonting ja, ja precis mm. trodde är, vi, hade, vi trodde vi fattade den här filmen här och sen bara ja, bang <laughs> The World's End det, det heter ju den sista puben då. de ja. besöker ju sen blev det plötsligt apokalyptiskt på <laughs> riktigt <laughs> ja. Lite The Faculty kan man dra in också. Uh, en rymdivation där de försöker ta sig igenom en liten by mm. eller småstad. Ja. Men här är det mer att de ersätter folk för att göra dem snällare eller något sånt där. Mm. De blir ju ersatta människorna en efter ja, en. Just det, ja, just Inte just det här kompisgänget, men folk runt omkring är ju helt plötsligt väldigt vänliga och Mm. Inställsamma och... Kan man läsa in mycket? Jag vet inte, det ska bra. Hey! It is our basic human right to be fuck-ups! This civilization was founded on fuck-ups! And you know what? That makes me proud! Yeah, and me! What is it they say? To uh is... To her is human. To er is human! So, uh... We do not believe you speak for all humanity. You are but two men. Två drunk Tre drunk men! Ja, det gillar jag också. Men ja. det, annars så är det väldigt mycket of the Dead Så alltså, det blir lite ap apokalyptiskt då. Jag hade tänkt på att de upprepar sig själva. Nu känner du det här. Jag känner det faktiskt här. Ja. För det kan man säga om slutet och så ju att uh, hur, hur, de, hur, hur det ser ut efteråt. Och filmar man slutar så har får de stå. Jag Mad Max-scenario. <laughs> Nej, inget Mad Max. Nej, men uh, hur de försöker leva sina liv efteråt. Du mm. inte exakt hur Sean is Nej Nu tänker jag spoila. Har ni ja. inte sett dem så stänga. pausa. Säg Sean is dead. Ni kommer bli rikare. Med och att få uh, Rock the world's end för den delen också. Säg hela trilogin om ni inte har gjort det. Gör det nu. Och nu är vi tillbaka. <laughs> och nu ska vi berätta slutet på Shaun of the Dead. De blev de blev räddade. Nick ja. Frosts karaktär har ju blivit biten ja. och blivit zombie. Men Simon Peaks karaktär har ju valt att behålla honom som en hund i ja, ett Jag är min best friend med Queen spelar sig slutet. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. Och så sitter de och spelar tv-spel. Ja. Slutet är, påminner lite i World's End också. Där, samma Peck's karaktär blivit en mytisk figur som Ja, är ja. Han, har, han, går, han har ju Plockat upp Jag tror det är kloner Av eh, hans kompisar då. Mm, ja, just det. Fast i yngre Format mm. När de är typ tonångar Så han går ju runt med dem och besöker alla de här pubbarna Som tillhör golden goldemail Fan mörkt <laughs> Och även Martin Freeman som har, äh, har blivit utbytt och mm. försöker leva som vanligt efter att Han har fått hel, halva skallen bortblåst. Yeah. Så han har typ, nästa, så nästan ut som han har satt på en boll på huvudet för att det ska se ut som en, ett helt huvud. Och uh. försöker leva le, vidare där. Inga uh. ja, vrak. Det, det blir lite så <kör> absurt på samma sätt. Så alltså, det känns som en nyckel nu, filmer Samtidigt som du har samma recept, film efter film. Eller är det är i alla fall de första året du Ja, precis. Ja. ja det är det. De har ut zombies mot aliens ja. och ja, hobbitar Eller vad, vad det nu ska föreställa mm. Så Hottfast är den renaste filmen. <laughs> och Shaun of the det. Ja, faktiskt. Som de avslutar kanske billigt. Mm. Även, ja, jag gillar dem. Jag om jag kan bli underhållen av det än också. Ja, verkligen. Framförallt första halvan är jättekul. <laughs> på alltså. är det. är ju länge som. Ja, men här står han mig faktiskt väldigt mycket på Simon Picks karaktär. Men mm -hmm. det är ju det är just att han inte har växt upp. Mm. Men det är ju lite det han ska vara också. Ja, han ska absolut. vara gjord. Så, ja absolut Och jag tycker att Nick Frost har varit lite jobbig I de andra filmerna Jag tycker han är Kanske den Av de två som är mest Förnuftig mm. Och det är första gången han är i det ju Ja faktiskt Vuxen och barnslig Lyckad kombination mm. Nu har lite samma skuppen Så bäst <laughs> Men då har ju som sagt gått som sagt jävligt par från här killarna säger nu. Ja. ja, vi har ju Ted också. Det var inte Edgar Wright. Nah, I'm just kidding Jag I thought det be funny if you thought I was fucking retarded. Ted. Let's call Paul. Paul. Vad fan kom Ted? Ah, Ted. Nej, Paul. <laughs> ja. Paul. Sets man fallet. Ja. Även Paul. Paul, är ja. Ju, ja, precis. Hur som spelas av Steve vi drog två nördar som varit på Comic-Con i San Diego och råkar stöta på en utomjording. Ja. Yeah. Hilarity ensues. Jag vet inte hur fan. Eh ja, men det, är en cool film. Uh, alltså. yeah, det funkar inte lika. <laughs> <laughs> <laughs> ja men ja, den, den är absolut så Habil. Ja. Yeah. Nickelodeon. Inte eh lite lite åt tioåriga väl men helt jättekitt. Som Stewie Shock likt Spielberg och sånt alltså. Helt jättekitt. Jag gillar. Först får jag Ja, det är ingenting jag ska sätta på. Det får jag bara. Det får man säga. <laughs> ja, vet inte om de har planerat något ytterligare i framtiden. Nu slutar jag då. Baby Wright har jag ju mest aktuell med Baby Driver Just det, Så otroligt tydligt. Ja, intressant att gå in. Stämmer Peganic förstår lite separat karriärer Ja. ja. Det är väl Simon Pegg som jag tycker har lyckats bäst. Kanske även om han inte har huvudroll i många av de här ståfilmerna han är med i, Men Star, Star, Trek. Star Trek, Star Wars. Ja, oh, det äh, Star Wars. Han är ju äh, den här. Äh, bb 8 Nej, han är den här jordnäggliga äh, försäljaren på den här yeah. planeten, Jakku. Just det. What you brought me today is worth one som Så man säger ut att det är Simon Pegg Men det, det är faktiskt han mm. Vad har vi med? Mission Impossible mm, De visst, nya filmerna Med Tompa Cruz som ja. Från 4 och framåt 4 Fyra och fem Jag tror jag ja, Både han och Nick Frost har ju varit med i Ice Age yeah. han har varit med Simon Pegg har varit med Två gånger mm. Jämt med Nick Frost en gång mm. Ja men det är ett gäng Jag gillar vad de gör ihop ja, Jag hoppas vi absolut. får något mer om framtiden Måste begränsa sig till Space och en trilogi på film Ja, det kommer ni med Ja, om mjölka <laughs> Love you Jag förut är mjölka Nej det är De, de kan, de kan, kan ta lite tid på sig så Ja det är De kan hålla på med sina egna karriärer så länge så När de har något riktigt bra på grej Så det är det viktigaste Men då är frågan Vad heter den här trilogin egentligen? Mm -hmm. För det finns ju tre olika namn Det är Blood and Ice Cream Trilogy okay. Free Flavors, Cornetto Fr trilogi och så The Cornetto trilogi Ja Free Flavors och Cornetto jag mm. Men Cornetto Känns som den som har fastnat Ja men det är nu den som är Vad säger jag Edgar Wright själv? Har någon egen talaren? Nej jag vet inte vad, Vilken de har valt själva Men Cornetto är nu den som har blivit vanlig hellerså. Det är Cornetto. Mm. För det är lätt att så ska man det är free flavored. Cornetto. Mm. Det är inget Det är inget flyt i det. Nej Det gäller ju så ja, jag, tror, jag tror det är eh, officiellt nu Free Flavors Cornetto. Mm -hmm. så har det blivit Cornetto. I lite, lite som Dr. Strange Love. Ja. <laughs> lite i det skulle ja. jag vilja säga Alla kuttar ner där sen bättre det Ja mm. Ja men uh, det är en trilogi, även om de inte det har något med varandra att göra Nej, så är, är det där, uh, där väldigt mycket det är skräck, det är uh, skratt, det är uh, satir och, Det är humor och uppfinningsrikedom som ja, ja, det är bra Ja det är inte slappa filmer de är, de är ambitiösa liksom Ja, verkligen. De klämmer in mycket. Mm. Och jag tycker om dem alla. Mm. Jag är framförallt John of the Dead i tycker jag. Ja, det är inget. De fel. andra är helt klart sig i rum dem också. Mm. Men John of the Dead, jävla bra. <laughs> Alex Spreen, ja, John of the Dead. Jag var guldbad. Jag gillar verkligen den här samhällssatiren mm. i den. Mm. Den att bra. folk är zombies egentligen Sean kan inte riktigt se det när han går längs gatan han liksom. märker inte att folk har blivit zombies nej precis <laughs> jag ska inte säga det jag packar och kommer från puben och så alltså. sjunger, sjunger de på någon låt jag vet inte riktigt vilken det är och så de en zombie som kommer i fjärran du, och du är lite Jag tänker på den här scenen i Young Frankenstein Putting on the Ritz <laughs> <laughs> jag tycker det så klart <laughs> Ja uh, det känns, känns som en hyllning till den Men det, det är bara mina tankar som flyger ah, Tror jag Great minds think alike <laughs> det, det tackar jag för Max Jag tar det som ett komplimang Great minds Edgar Wright till Mel Brooks Ja här menar så Jag Nej, ah, det är så med mig alltså Men jag hade en av den här igen. Vi tycker ju uppenbarligen om dem Ja, absolut de Mer eller mindre, från film till film det, Så ja, är, är det ju Det brukar vara så mm. Och de första brukar ju oftast vara starkast ju. Mm. Med vissa få undantag Där den andra mitten delen, är starkast Ja, det återkommer jag. Kommer jag stalos Godfather. Nolans Batman, no Batman trilogi där. Ja, just det. Ja. Ge Godfather fan. Nej. Där är det Godfather ni som blir den hetarna är starkast. Nej, ja, det tycker, du. Inte tycker jag inte. alls. Det är skit tror jag. Sk <laughs> jag håller med där, men <laughs> inte alls. Ja, men där en enheter den sista idioten för. <laughs> <laughs> nej. nej, jag ska bara skulle också helt mena. Ska vara hård. Det är okej, jag har ju vilka åsikter här i naja, ja. det beror på. Annars ska man döda varandra istället. Det är Nä, nej, populärt också. Nej, det kan vara för populärt. Men kolla in till trilligen Edgar Wrights grejer med Simon Pegg och Nick Frost. Han har gjort mm. andra grejer utanför? Inte så jättemycket faktiskt. Utan det är ju de här filmerna och Baby Driver som är mest. Och den där som, är som inte riktigt fattade någon av oss. Scott Pilgrim. Versus the world. Ja, precis. Ja, mm. Den var väldigt speciell. Ja, jag kommer inte att det... ta en timme. Det är väl baserat på den någon jag, tror person, det. Tror jag. Mm. Så det är inte hans vakt. Se en tidning. Ja. ja, det kan vara något sånt. Ja. Ja, jag, tyck ja, jag tyckte att det var. Men det det den var, var speciellt det... och ambitiöst, det kan jag uppskatta. Men ja, uh... jag oh, fattar inte riktigt. Nej. Nej, det är ju hans, hans arbete från grunden så en slags magnum opus då ska sägas. <laughs> <laughs> ja. Kan vara ja, så något där. Där kanske saknas sen Simon Pegg och Nick Frost. Kanske det. Nej, vänta. bli Mogersons samma. <laughs> say Shaun of the dead, say Hot Fuzz, say the world's end. Ja. Yeah. Det finns grejer att uppskatta Är ja, de här filmerna är ju egentligen de är ju väldigt perfekta i att sätta sig närmut på vänner och ta någon. verklig eller öl och så sitta garva. Tjugo under. Worldset. Sen bara de man döda folk. <laughs> Som en vanlig lördag. Ja. Nej. <laughs> right. Men med dig så går vi över till arkivet. Låt oss öppna valvet. Tricoloren är en trilogi av den polska regissören Kristoff Kislovski. Trilogin består av Frihet, den blå filmen från 1993 samt den vita filmen och den röda filmen från 1994. Färorna motsvarar Frankrikes flagga och de genomgående teman i trilogin är Frankrikes motto Frihet, jämlikhet, bröderskap som behandlas på ett mångtydigt och ironiskt sätt. Trilogin blev Kislovskis stora internationella genombrott även hans sista verk innan han drog sig tillbaka och gick bort två år senare efter en hjärtattack. Du har lyssnat på Projektorn rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt jag inte vill i biomarkret.